Selam aleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, ju aktakojmi përsëri në studion ton Rruga drita laut. Kemi cik e Drejtë Allahut. Tashmë kemi nisur ciklin e ri të emisioneve si të pastrojmë në veten ton nga ignoranca. Kemë thënë se ignoranca manifestohet në fusha të ndryshme dhe ajo që është më e rëndësishme kur njeriu nuk ka qenë serioz edhe përpara se futet në Islam, dhe këtë trashëgon me mosserioziteti në jetën e re islame. Mospastë seriozitet është, më thon, shumë e rrezikshme në kalimin e suksesit. Një pikë e rëndësishme e suksesit është serioziteti në rrugën tënde. Serioziteti në njohjen e vetes tunde. A jemi serioz apo nuk jemi? Dhe sa seriozisht e marrim kuptimin e kësaj feje? Në ditë trajtojmë të gjitha këto pyetje me Hoxhën tonë të nderuar Enis Rama. Oshturojmë sikur ardje dhe Allahut nderoj që përsëri në emisionin tashmëmthan të njëjtë për të gjithë vështresat e mottarëve që mezi e presin besoj ditën e shtunë, përqersuar shumë këshkuptime, bot kuptime të ndryshme un vet personalisht tash javën e kaluar më qartësova një kuptim shumë të rëndësishëm që them mi 17 vjet kam qe them islami është alternativë, në vërtetësim muslimani është zgjidhje, nuk është alternativë. Duke qenë se kemi këtë lloj paqartësisht, sot kemi temë të rëndësishme mosërzitëti në kuptimin e fesë. Kjo e pa zotënisë direkt është mosnia e vetë sot. Nuk kemi frikë përballë vetënton, me realitetin që ndodhemi. Falemirë se si kurçi na takon, falënderojmë Allahun e mallnuar për të gjitha të mirat që na i ka dhënë, lutsim Allahun e mallnuar që të na bëjë nga rrugët e tij falendëruës, sikurçi lutsim që, që paqja po bekimet Allahut i jemë Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokët dhe të gjithat ata që ndjekin këto rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kalimi i njeriu nga Yesa me kuptimet e caktuara veprimet e ndryshme kalimi i një njeriu në islam është veprimi më i godzim i mund shumë që mund të abeni njeru njëtë në ti por fatë këtë si është në shumisën e rastave kë kalim nuk kuptuat me shumë seriositet njërët edhe këto kalime i bëjnë dhe pëse dhe këtojnë mire alhamudnas, vetë, vetë kalimit Por duhet tëmë që ndikon shumë mënyre e kalimit Pas taj edhe mënyre e vazhdimit Andaj njeri unë qofë se në fillim të kalimit e ti Nga faza i njeransës e se kaluarës e ti Kur bardhë në islam Nuk bardhët me një kuptim të saktuar serios hmm. Gjith mund do të këtë defekte Të satë mund të vitojnë, mund përmërsojnë Por do të këtë përështërsi se po e thëmë këtë lëndër u. Pre njete që njëriu ka pas një komoditet që të përzidh për vetën e ti, qëfar do të hanë, qëfar do të penë, kur do të flenë, kur do të poshanë, me këndë dë të shëqërohet, qëfar do të punënë, që do të fitonë, komoditetit tërë, ka që një lirë, nuk e kam penguar në këdërtim përvecë e dy gjera, pa mundësia, apo, apo ligjë, ka shndorshë një kur me leç edhe është penguar. Por ndryshe, s'ka pas pengesë. Tash kalon tersërt në një sistem tjetër apo kur diku dikush tjetër jashtë vetes të të, diku, të, të, të, të përcakton ushqimin, pijen, gjumin, veshën dhe ngjitha këto, ti duhet të nënshtrohesh dhe nuk guxon të ngritësh zërin. Gasngritja e zërit të kushton me daljen nga ky sistem. Ëh. Kjo është shumë serioze. Për këtë arsye kur meditojn ti për këtë circonstancë e kupton se sa seriozisht e kuptuan qureshët e Mekës ofertën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, andaj refuzuan. Andaj refuzuan, nga se po tshifnin disa nga qureshët e Mekës, eh komoditetin e diçmo Stiman se çka kanë. Kuptimin e fesë do të thënë, të po për kështu të rëdëbohesh mos timan. Ah. Po, atë pas ka problem se të luftojmë po. Atë e kuptuan se jo. Tu nuk ka është çështje veprash. Këtë nuk ka është çështje nuk janë fal, ha nis pyet pun po falem. A, nuk, jo ja, nuk ka kjo. Kto është një barde tërësisht serioze. Është çka shumë shumë ndryshe nga çdo gjë tjetër. Njerëzit mund të barten nga partia në parti, disa ndryshime të caktuar i bëjnë në plan ose ose në në strategji ose në disa koncepte s'prish pun po aty jesin Ktu nuk është bartë nga partia e caktuar, partia e caktuar. Ktu nuk i kemi të bëjë pa bartë nga fabrika, fabrika e caktuar, nga lagja, lagja e caktuar. Jo, jo, jo, kjo nuk është kjo bartë e kësaj natyre. Ktu ke një bartje që nuk ndodh ndon ku tjetër. Apo. Andaj jini u për të hartuar kë drejt. Do mos do. Duhet të ballafaqohet me vetën e tij. Shikoj filan e penduar tek Allahu Xhellahu Te kaluar pe kësoj këtu rregullisht shumë bukur alhamdulillah Allah të fortësoft të falur të falërt ta gjeroj nuk je fal për para shumë bukur po fal mirë po ti a din çji që pas disa ditën të kaluar do tradita ti e mësuar kështu të mësuar kështu ta çfarë bën kësoj dolet nënë kjo është të ndolem me vitën dolem dhe thë para ndaj kur ka ardhë ndanesa për alkoholin, në medinën. Allahu Gjellewale e ka përfunduar kërkesën për të ndaluar me një shpreje shumë interesant. Ka thënë, fëhel entu mund të hunë. Mm. A, qëfar dhe të bëni? Do praktishti? No, apo, apo ja. Qëfar dhe të bëni? Nuk ka thënë, për shambull, uh, Allah, kush nuk e praktishti, Allahu e dënan, qëdi dëri e kab, ka kësa përfundime në jetë, ja. Këtë ka ardhë, unë po kërkaj, A keni besuar në mua, ja provimit Unë e po kërkej në dalëno Alkoli për Arab të ka qenë Dicë mëjma se uj Edhe Allah pojë thët Fëhel entë mund të hun Ha, qëfar do banin Qëfar thërë asafat Të gojë e pasat Thënë, i në të hejna Apo, hmm. unë e kështu kërkej për një muslimasat Për balët me kërkesin e Allahot Për të braktis një mbeturin nga kaluara qëfarë të qofta ja? Balla faqo me të din këtë pasjurë dhe Allah, paramëndës se Allah po këtua, të të robim, qëfarë të bësh? Qëfarë të bësh? Bajtë danë, po, i thua, i në të hejnë. Morë fundë, oësatë? Morë fundë! Nuk kam i në këtë veqët të lozënë, nuk kam i këtë të bëjë hajgaron. Unë kam i këtë për një me. Koshë që nga filimi, më njështë i këthimit ti në islam, Apo, është me këtë serizitet. Allah, kë njeri shumë shpejt arrinë në majet e islamit. Ande e njësët vërim, ka njerës që 15 vite, që 20 vite e hinë në islam, endë dhe qalunë njësët defekte banale. Nërështë shumë njerës të zetë djenë uzuar, apo mas njave i vërinë kanë të i kaluar me djetëra djetë atatilë që nërështë janë më shumë se si një dekat të uzuar në islam. Kua dalimi? D dalimi me nëjse ërth vetëm këtu. I pari, e ka kuptuar kalimin nga kjo jet, nga kështë të mjetës në kështë i të njëtës, sikur se kalim nga lagëja në lagëja. Po, po problem diso të akumodohem shokë i fëqinjëve, ati e më rritë, po, a, kjo e ka kuptuar këtë në ryshëm. Ane, së rështet, i balabaci me vetën tënde. Duhet të pranojmë se imit të ndytë. Nuk kemi qara judo laik që e bëjmë këtë drejtim na kushton. Por ju jo dalim tarë trumpetojm para njerëzve unë kam jo ja, as për, për njerëz. Nuk duhesh madje as hojë ti si rrafesh për këtë çështje. Nuk kemi këtu ne seanca të rrafimit sikur se kanë të tjerit. Jo. Mm. E Ve veten tënde. Unë rëzua o filan. Ti mësuat deri dje që ti je autoritativ mëse njerëzve, ti je interesant duke gënyer. Çfarë do bësh sot kur kur kur provokosh mm. Kur fërkohet ta shmo autoritet të jetë me këtë të farë të bërë. Ka marrë fund këpunë. A me gjithë do kështë. Lëtë kështë të nësot danë, ka marrë fundë. Kush me këtë së rizitet. Balavaqot me vetë në ti. Dhe posa të detekton në beturinët të zekaliuarës. Me këmgulle dhe guzim i flakë. I urojmë njësje serioze dhe njësje të mirë në rrugën e ditë të latë a do të mësoni se thua kjo seriozisht ethem që pjesa që më nis seriozisht kemi një grup njerëzish të besimtarë që marrin çështje të kësaj feje thjesht le të i thu do bër kjo a mos e thjesht ose do bër kjo tjetër po ç'problemi kanë se na e bëth gjërat sikur Islami është i prekshëm nuk os kaj shumë kështu me, me kap të gjërat me me lup me gjë, do thënë ky këto kuriozë a është rrezikshme marrë çdo të lehtë do thënë duke menduar që janë të leta në efektot kto regulosur porudhësh qenave ja the janë. Ujmënësi këo buranga e kaluara. Mm -hmm. Ai të kaluar është mbsua për shembull me bën ndonjë punë të keqe, ja bëi let. Baba i me ka shokatë të të njëjë kode, ka përtej, do ka bërk. Pastaj diku për shembull në shkollë, ja bëi let. Kam kusheriat drejturin, më mm -hmm. hap një not në fund. Për punë, ja bëi let. Gjithta këtu let. Dhe mënësi edhe në islam kështu janë këto po. Shëtë me mletë? Mi, di që i me të likë, po jam pojmë mletë, se i thejmë i zhëtët kemi jetu në Evropë, o zhëtë kemi qënë të rrëthuar, nga përbësit, apo jam pojmë mletë. Këto e defekti. Unë e pëthëmë përsëri. Bindja im është. Nuk e di, unë. Unë e mendoj se e kam shumë drejtë. Shumë drejti mendoj. I që u menë mendoj, po jam i bindën këtë. Nuk do të përmirsuat gj individuale, shëqore, e gjemate tonë musliman, e musliman me këtu, kur? Deri sa, mës ta përjetojmë, se ne jemi rabër të urruar nga dikush që nuk gudzëm të aprishim, kur? Në qovë se ne himë në islam, me ndinë se kemi një përvoj, vëllashun vjeqare, ne në zjithë në krizëve, probleme, mund të jepën dhe në sygjërim në islamit. Kjo është të razekshme. Në islam hë në ramë. Dhe dhe dhe nuk tuhet në ngërët e kokën, nuk guzën të ngërët e shkokën. Dhe dhe nuk tuhet falë, nuk fletë. Jo nga ana ime si hoqë, jo diktaturë të... Në koncerin e fejtë, së gërë gjyshme. Por, në shtrem i plot, asaj që ka thënë Allah dhe pejgamberi <të> sallësallëm. <të> Sa kemi hadith e së të themi? Ka thënë pejgamberi sallësallëm. Ashtë në regull, në regull, ashtë këpë mirë, nuk ka mirë po mu, ka morë fund, ka mirë po. Këtu mirë po vlejnë për fjallet e filozofëve shkenstarë që diri djeka në që në burim inspirimin tënë. Ka thonë një që kështut, mirë po në më ndoj. Në regullë është, mas një qësë, një që në mëndime mm. shtoj nuk prish punë. Mas Freudit e Einsteinit e kujti tjere, së prish punë. Irpo, a tradiqje ke pasë të komentash, të analizash, të prezentash sugjerime për bodhë fjallëve, të të tjirëve, për fund të ulamo. Për fund mu nga se këtu ka thonë Allahu dhe pegamberi. Këtu s'ka hapsi për sugjerime. Këtu ka dhije. E kelezua jetin, dinë komend e djetorëve. Për këtë atë, fletë, nuk edinë, djelutëm, mësë nga ngarkoni. Nuk kemi nevoj për këtë qërshtje. Unë një herë i thaja njëri ju, qële e mba të vende si i di shumë më intelektual. Thash, ka thën ibnikëthiri për komendit në këtë eti. A, ba, tha ibnikëthiri. Thash, po, vëlloh ibnikëthiri është komendu si njëri Koranët, nëse e kid një matëforti ma s'jalla ma. E, kështu silët me ibnikëthirët. Ka thënë, ata e tojnë që tërbotë. Po, si allo, nëse nuk e ngujmë, i bën bazën e u thejiminë, në kënë kejmë e në gjuna? Po Kër ne në Balkan bëjmë, i bëmbaza, Albane, Tejmija, i Bohanifë, kër ne këtu i bëjmë, po, ne me tisë ngratë të gërë. Një një dedje ka qenë i një randëve, ta shfutët dhe lunë rulle djetarëve eminentë duke edhe në konkluza propozime. Vëllaj, kjo është kulmi i më së rëzitë. E mund të që seriozë? Në duke. Po së në ati? është tërësisht minore. është tërësisht lojë ande kuptoi se personat këtë kanë parselle. Kuptoi se këtu është ndryshe. Tërr ses ndryshe nga gjithçka për vojit e kurrë që e past. Këtu ndryshe funksionan çdo gjë. Andaj kuptoi që ndryshen që e ke bër nitën tënde kët hapte guzimshëm të, të ksoi bartje të lutem kuptoj seriozisht. Ëh këtë do të thëj, do të më thënë ajo që ndodh zakonisht do të thënë kene kur në nënbëlecojmë gjunafe të vogla duke marrë letë këtollo gjunafe së. Diku, më thënë, nukemi gjë që, që ka rëzikë shmëri marrës gjunafeve të vogla letë së. Një rio, për shambull, në qovë se dëshëran me e vlerësu një vëprem caktuar, qovë si i madhë apo qovë si i voglë, qka fit i referohet, unë për shambull, duhet të them që eh uh, vallai nëse ndodh një termet një vend sa këtum, në në me nivën e saktum nuk bën dëm shumë. Në rregull ne kemi pauzë si më konku, po ku ku të bazo tash po e shekët uragonin e madh që orduke rrezikuar brigjet e shteteve bashkuar të Amerikës apo ata kanë shpall gjendje emergjente. E tërë populli është i tmerruar, apo ne themi se ja doku do të bën gjë Në kemi dëshirë për këtë anërisë, valaj, kjo paguat këtë anërisë. Po, prej ka, këti kemë marrë. Apo, me automatizmë njërë e pysin, mirë, mirë po, nga. e po e dinti, nga. Edhën po i them kërta për. Ti që thua se kjo nuk prishë po kjo, o dhënë kësha po sësefë. Po tërgëm prej ka. Prej ka. Në qovë se e kërkanë, në kuranë dhe sunatë, nuk gjemë asë kondë, së Kur'ani apo sullet na edukojnë në nënçmimin e mëkateve. Përkundrazi, nuk gjen, a mësat, po dallim mes mëkateve gjën. Një mëkat e rrit më tepër s'është më i madh një mëvogut që normal, nuk po e morim që dallim. Mir po po flasim për nënçmimin dhe për buzën e mëkateve. Mos mos mos marrën parasysh këto mëkate. A gjen një edukat tek tillë Kur'an Sunet, u nuk e kam gjet. Mir Kjo është anash e dytë. Gjëndrat më të mira. Kam pas privilegj me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Po. Tash kush duhet të të ndihet më komot? Ata që usporëngulën e lën Mekën apo dhe eken me din, e kën Medinën, lën pasurinë e ndihmuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo ne çande nuk diçë kemi bën në një punë që ka që mund të mburremi para Allahut Nesër. Kush mund ndihet më komot? Mendoj se logjikisht kështu më qenë që Abu Bekrit më thot, mos ke gale vëndëruar. S'ka gale këtu qinjëndemim, jo, qysh s'ka gale. U mënaqë këtu do të funksionoj logjikisht. Do sa ata kanë atëna sakrificave këtu për këtë din apo dhe ne u them Abu Bekrit, po sa merkat pushum se rrezes nuk ka ashta. Na këtu ti them aty ne. A është ne jeks me kë pun? Jo vallah. Nuk ka logjik. Omer radhiyallahu taala anhu në mërvej në Hudaybis. Apo Adin që ka thëtë marvesh Hudebes, o vlojnë dëru. Një nga nënit, e se marvesh e thëtë, se në qovë se një musliman, ik nga mekja, ik nga dhuna, ula, nga persekutimi, mm -hmm. nga vrasja ik, musliman, ik nga durit, dhe shpëtan, vjen të shpija vetë me dine. Muhammed e se me ka për obligim me e dërzu, përsi në burgun e me kerime. Po ku ka marvesh e kësën botë, o vlo? Këtë e ka këndërsh të omeri, E ka kontuse koka, vetëm kur dështim me arsye. Me kuptim të jashtëm arsye. Thot Omer Kursh bu Halife, sa punti ka bërë së angazhimi, atë ende un bëi punë caktuara, qe Allahu të mashlyn atë kontestim që e bëra un vendimet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Kjo është Omer. Sot muslimani as nuk ka marr pjesë në Bedr, as nuk hut, as ka shënjë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem apo dhe bën shkile të vazhdueshme të hadithe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem apo dhe ndiviten komocë në afër ne Zotin gasë i kem do arsujetimet fabrikuara, nuk e di për e ku i gjem, nuk përtham që na nuk bim, na gjithë bim më kate. E nuk përtham që mos në ndi këmë të Allah, ule kohë kënë të ujam më katarë, Allah nuk e di që farë bëjmë e punë të mija. Kja është e që ka do të, të kuptër. Okay. Atër e shkupu të mija për të rëkthyr për, për të rëkthyr për të rëkhtyr për të rëkhtyr për të rëkhtyr për të rëkhtyr p Tënderuar mish të më thonit ton rrugë drejt Allahut, thim përsëri në studin për vazhduar bisedën ton që la në pjesën e parë. Uh, Hoxhë, ndërprerëm ke pjesa e të dhe letë. në vlerësimi të gjinnatave dhe marrja me leck. Do të thën këtu në përgjithë, nuk e di nëse ngeli diçka pa u sqaruar. Për gisht thajë që desha të tërheq vëmendjen është që nuk na tokon neve as të koneve, në vlerësojmë diç, as të mbi vlerësojmë diç, e jona është që të sillemi tamam sikurse robërta Allahut të thojë. Atë që Allah e ka në vlerësuar, edhe ne e në vlerësojmë. As më tepër e as më pak. Edhe aq që Allah e ka mbivlerësuar dhe e ka vlerësuar, e bëjmë një sikurse na ka edukuar Allah xhela. Andaj përmenda se një besimtar i edukuar drejt në frymën e Kur'anit dhe frymën e haditheve të pejgamberis a sallam, nuk ka mundësi, nuk ka mundësi ai që educohet në këtë frymë të katë edukat në vlerësimin e mëkateve dhe në çmimet e përbujzë tyra pavarësisht çfarë është ai mëkat. Po ai bën dallim mes mëkateve, ngasë ka mëkate të mëdha dhe vogla, por të gjitha porto janë shkelje, të gjitha porto mund të jenë të rrezikshme, andaj ruhet nga të gjitha këto. Dhe vetë Muhamedi s.a.s.l. më sa për ju thot, yaqumu muhakiratidunub. Ruajojuni, kujdesuni, keni vëmendje nga më katët që zakonisht njerë i nënqmën, më, më haqë këratë, njerë i nënqmën, s'koli, rruini nga kjo. Nga se si kurse, thotë poeti arab, me të vërtet, një zjarë i madhë ndezet nga shkëndizet e vogla. Një mal i tërë mund të ndizet, të digjet i tëri, nga qëfar? Nga një, nga një fije qibriti shme voglë. Të ndaj edhe njeri o zonë arruat, mund të, të bëtë lëndjekse e gjhenimit nga nën çmimën e përbogjut, kjo s'ka asgjë, këtu nuk ka lidhje bën edhe pakët, pastaj me çfarë shkëm të kallaxhën levala. Mësinë Allahu. Mënisht më Allah, Allah, Allah. vënd të të pyesim, më them bëj një pyetje mes asaj që ne i themi islam është lehtësim dhe jo vështirësi, edhe asë që një veçim i konsideruar dhe i konsideruar me sheria. Kush pranohet të si lehtësimi edhe aty që ne radhë bëjnë dyat e lehta atëta. Na kur flasim për atë që nuk duhet njeriu të të ndjek të letën, të nëmderësën. Kemi gjithë vërdmishë përstim ato që bjen në deshme shriatën. Dhe kja absolutisht nuk e, nuk e kundershton dhe nuk e rënen atë vërdetën e qëndrushme që është se islami është fej e letë. Nuk është fej e rënen. Por është fej e letë, si mësë një kuptimit saktumë, si mësë kuptimit e tekeve të njerëzve. Nga se e, e letë Kur dëshumë të gjykujmë për ditë që është e letë, apo? Varsësht me qëfar gjykujmë, për, për balë qkafit është e letë. Për shamë, në qoftë të se, në qoftë se, në i themi një njëriu, muam të ua, hek dor në kjo aparat dhe unë them faliminderit por kaçë nuk e kam let vështirë është po çka po e përcakton lehtë apo vështirë po e përcakton ajo që është përballojse që qëse më thuhet mua jeg duan nga kjo ta sillim një shumë më të mirë dhe më të ri lehtë bëhet shikoj mund të jetë lehtë mund të jetë vështirë andaj islami me disa dispozicion disaspiktor është i vështirë nuk është i lehtë ta djerosh në korrekt 30 ditë nuk është atë është lehtë në kuptim mirë pa allahu e letson po, Allah, vaj, let sën, po. Megjithat e ka një dozë caktuar të, të vërtësisë. E atë rkumbet islame është i lehtë. Islami është i lehtë në raport me atë që garanton kryerje këtyre obligimeve. Për shembull, ta fitosh një xhenet i gjerësi e cito sot qite të, të tokë. Megjithatë ato përballe disa rregullave shumë lehta bën këtu përballë soi. Ti shpëton ti përmes këtyre dispozitave, një zjarri që djeg çdo gjë. Një zjar të tmerrshëm. Me të shqiptoj me kaç, këtu shumë lehtë është. Andaj është i lehtë përballë asaj që mund të na ndodhë nëse nuk e respektojmë. Po në, në sens mund të ketë vështirësi, mund të ketë lehtësime. Ana duat të them që fjala lehtë është një fjalë relative. Apo që varësisht nga çlikënd e shikojmë mund të ketë kuptimin e vet. Për kët arsye, Islami është i lehtë dhe ka lehtësime, por gjithmonë duhet të jetë kuptimi i kësoj fjale dhe përdorimi i kësoj fjale dhe përdorimi i këture lehësireve gjithë mund në suazët aso që e ka liua shëriatit. Përshamë unë tash njeri u të vijë, pa thëmë kështë kështimisht, të vijë në mujë në Ramazan, një njeri më tha, adim, se nuk mujë të gjërej, nuk a gjëran të. Se nuk a gjëran, i shëndosh, i fuqeshëm i ri, nuk mujë pa një kafën m Jo, po. A pronisom me këtë këtë vërsësi. Ka valla dikush më pyet të hoj, më fal, është njeriu që nuk mund të pa kafe në mëngjes. Ashtu është, është msu. Alo të brezrimit, valla nëse ka ftilde lejohet. A e thot burrë i musliman këty. Jo, ti vje shtira, vjen nëse të më, më kulka, kjo kjo lecsim këtu nuk vjen parajysh. Nëse xheriot nuk e ka marr parajysh këtë kërkes për të lejuar. Por kimi një të smur, nga diabeti, po e dëmton agjërimin, themi. Kale, se Pse dallim mes tim, pse uoj këti po ja lënë këtijun jo po e lënë jo nga vetja ime, nga te jimi, po nga sheriat. Andaj thash edhe fillim atje. Ne nuk na takon neve çet përcaktojm se ku do shfryzojm lehtësigrat e ku nuk do të shfryzojm, ku është lehtë e ku është tik. Ne nuk ta lejohet nga te keton nga rrethana tona. Po ne nuk na takon çka ta bëjmë me konstimë sheriat. Prandaj edhe një herë në kurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thotë kur disa njerëz Për shambull, nuk e kuptuan se një musliman kështë e nevoj për lehësi. Kështë e nevoj për lehësi. Dhe qëfarë bërën, a i ishte i plagosur dhe në mëngjes unë gretë gjunub, i pa pasur, në kuptim kështë e jakulim në ndër. Dhe thonë, nuk u zi të lamë, kam të plakë, më dëmë të në uj. I thonë, për dirë, së so, ka uj, nuk leot për të një dhejotë, të i momit. Këse, a të Por ju jo ka rriti të plagosrë, karsitetet e thanë këto rregullë. Ai ndojeu këtë di, nuk e porelsime, u la dhe vdes. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i çortë i ashpër, pse penguan këtë njerëj nga pardrimi i një lehtësimi që sharia e lënte. Por edhe në anën tjetër, kur di sa dëshon të pardonin lehtësim, e që sharia ti nuk u iptë hapësit për kët. Apo Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i çortë i ashpër, një riu për shëmë një cili, marum të shkurërizim. Një grua që shkurërizot tri herë nga vore. Nuk regula, kur shkurërizot, si bëtë, pa tri herë nga vore. Më nuk lejo që tjetë gruja të i vore. Ka regula, pëtë nuk pëtë loj. I kini tri shansa, që të në bjetën martes a juoj. Nuk, nuk i e pëtë shansë. Qfarë kam vërë njërës? Kam vërë hile. Se në që se kjo grua martuat me njëri tjetër, apo sot i don zotit, saktim, ndahet nga ky njerëz pas kësaj pastaj lejohet që ti kthet për si bunit të parë, po pa, po pa desh. Njerëzit kanë bër hijën këdreti. Kan paguar njerëz, shpalletin që se e martuam me gruan time, apo dhe pastaj shkurzomën e orë. Të ne bëhet muali ora. Apo ç'është keq për dhërim i lehtësimit. Allahu ka bër kët lehtësim që njerëz vë Do a hap rrugën që ndonjëherë mm. kanë mundësi të ribashkohen përsëri. Por keqpërdorimi i këtij leximi ka shpirt që i dërguar disa zonë të përdor shpreh shumë trondën këtë fjalë, i tha te isur musta'ar, thanë çap i paguar. Sa sikuzë çape? Mm. Psikon, dy, dy dy dy raste këtë i çortoi. Pse, po pse këtë ja mbyllët diën në leximin? Po këtë i çortoi këtu pse keqpërdora të leximin. Për të kuptuar ne se jo në çdo situat mund të përdorim leximin. Por pavarësisht, a kimi të bëjmë rastin e parë, a, a me rastin e dytë, a me tretë, a me çfarëdo qoftë, nga çdo situatë ni duhet ti mi gjithmonë në koordinim të drejtë për drejtë me shëriatin dhe me njohësit e shëriatit. Me dietarët, me gjallorët, ata vendosin se a ka këtu hapësipë për lexim apo nuk ka. Këndjen ni ni dizhim fatkesh, unë më duhet të siguroj ty në muhabithë për shemb, ë dikush thot hoj e kam një problem a bën më automatizm, pa dhije, kërcen në jetje. Po, si nuk bërë Allah, kjo e lecim, po, ti ka të lebor, fej, ka lecimet të veta, po, ti ka, ku, ku bedin që këtash ka hapësi për lecim. Në njërë që këtë kuptojnë që një lecimit, i ajapin të vetës të tyre këtë drejt për përsektuar, kur, Mbele. anë e kjo është rëzikshme. Anë e shëriati ka lecimet mjë aftushme, ka përrejtimet mjë aftushme, ka, do tëtë Ja po të gjitha këto duhet të bëhen me lehenë këtij studioni. Jo që njeriu të marr guximin dhe ai tashmë të gjykon se kur duhet të përdor këtë lexim e kur atë lexim e kështu e kështu. Do të them listë Hoxh, meqenëse ai nuk është hajgare. Do të thënë që robi, do si të thonë ta marrësi tu doj, po aty është shtetësi i vërtetë i jetës të tonë këtu botë botën botan tjetër. Mirë, si mund ta kuptojmë këtë edhe një pjesë tjetër të, të rëndësishme, me sa që quhet tolerancë dhe bashkëjetesë, që do të kemi me të tjerët? të zhdoj fejet, të zhdoj binje për kulturët tjetër, dhe se qërkohet përzire e këture vlerave, ku bëmë në përzire dhe të islamin me dhunë, si thonë, do të futemi të qikështu dhe qikët tje, ose pak të të pak të tje. Unë do të të të mendoj që njerëzit nga njerë, pasëshimi duke folur për të kaluarën, për adetet, që njeri u kajetuar me to, oh. kanë që në bërën i knatisët ti, për bëfës, mërën e nautës, është ozuar, dhe me njëse ka kuptuar, se gjithë ato janë të ndaluara, nuk përbën. Dhe thash, si të hjekë dorë nga një burim, apo nga disa burime, që për te kam përbër knaci, për te kam përbër jet, për te kam përbër lëmëturi, dhe thash, në përmënësi të egzistimit të një seriostetit mjaftushmë në fillem që e përmanë në madjetë dhe guximit e kërkuar. Njerëz që çfarë bëjnë? Bën përpjeqe që ambeturinat e tyre të embalazhojnë me embalazh islam për të arsyetuar ekzistimin e tyre ende dhe bashkundhimin me këta njerëz dhe Allahu ta shoqëroj. Sa po të bëjnë të pa embalazhura ku dërmojnë se ambeturia i embalazhojnë. Tentojnë që çdo gjë ta islamizojnë. Apo dhe i dje për shambull uh, ka ndëgjuar muzik par e muzik ka qenë e shfenuar me shpreje, par e nuk mundet për muzik dhe ta është me e islamizon muziken, ndëgjan për shambull ilahi me instrumentin e muzik Apo? ajo muzik është ajo muzik kjo muzik mirë po e ka islamizuar ja kjo lejot, si pse lejot si ta është ka një tekst mafisnek Apo? një bashkjetis do tëtë me të kaluarën të dëmshme, negative ju si duhet. Ose për shembull, është mësuar si se tren tashmë, se si kurse të cikallmet me vajza në komunë ose vajza me dhem, ja mësuar. Por tashmë deri dekandet në për ka, në për kafene, në ka në për nështa parte ndeshme ku e diçka, kjo nuk bën. Por tashse rrinë në për vende caktuara, bisedojnë, kinse dertojnë ku e diçka, e kjo bëhet apo. Islamizmi i sot i çinisenc duhet të braktiset, ju të islamizohet në beturina që islami ka gjukuar për të asë është ndaluar, nuk bënd të gjemë formata islamizimit mm -hmm. e saj. Jo, ajo për e ashtot, Muhammadi sallallahu a.sallam, As kur ardhë në meke, nuk bëri këso tendenze për të islamizuar ato që ishtë adetë Arabëve. Jo, nga se ato që ishtë në të dëmshme, nga se ato që ishtë në të dëbëshme, po, i dha kohet mirë. Andaj tha, bo i thulli u temi me me kërën me në ak kësim trimik, kësim bujari, kësim guzim. Po fat që sin gjenat të keç përdorur. E, sasem, këtë e mori, dhe jë vend në Muhamedes sazon kur bujaria morë, dhe më dosin vënë aty. Kështu pa. Mir po atë tentoi t'i dërgojë ai sazon një ditë për ditëve, që alkoolin ta përdorot për të mirë. Nga sa e kanë keçurur arab, e kom ja. Allah e për përmani Allahu xhellahu ala. Sen te qodobi, por dëmi është më i madh. Ata i bekrëtisë eksitumorat tendenca e vardhurme të muslimanëve të, të sotshëm që tentojnë do të thotë të islamizojnë apo të arkëndojnë ja shahadetin dhënshum atyre gjërave, veprimeve, besimeve, koncepteve, çndrimeve, fjalëve eksitumorat të cilat nuk është e kërkuar nga ne që të bashkëtojmë me to, por është e kërkuar nga ne të refuzojmë dhe të shkurrizojmë përjetësisht njëra përjetëmon. Kjo është e para. E dyta, ka gjëra që kërkohet që mos të shkuririzojme, mos të ndahemi nga to, por të gjem një model të cektuar të bashkjetesis me to, duke eruajtur gjithmo në gjyrimin tonë si muslimat. Ta shmëte, normal, shqoqëria që rrëthan, familia, mund të që nuk jenë nga ta që falen. Ta shmëte, të braktisë është të ersështë? Jo, përziu me ta, në punë përziu, në shkollë përziu, por përziu me në gjyrimin tëndë, ta shmëte, me identifik ku do që t'jeshtë, në gjithë shëqiri nga largë, thonë se kjo nuk është sigur se këta. Andaj, sotë musliman fatke cishtë, ose preferojnë izolim të tëpëruar, e që i përjaqëtënë nga shëqiria, ose integrim të shfrenuar, që nuk mund të të lashtë, që dhe është muslimoni? Që dhe është e që për falet? Nuk për di, ola. Nuk se nuk vrejnë shenja as, po thëmë, as t'jashtë me, as dhe primë, nuk falet pëse, përta është ku mu falet për ty në fanet e shpia. Kjo është integrim i shvenuar, i qërtuar, i papranuar fetanesht. I vjen tërpë që ta dekleran ku pas kohë për kacinë e ti e islame. Ne emër të asoj se ne duhet mu përzimu integru. Po, ne duhet të përzimi, duhet të integruemi, por gjithmon me njërimin ton të qartë. Gjithmon. Muhamedi sallallahu alesem integ ishte integruar të në shëqri. Mërë të piesë në mbledhje me pesh ku nxjeshni vendime të mëdha po shoqrin autobusi mir po mirësepies se duke duke e pranuar sistemin e e e e pabesimit në Mekë kjo ja, e përshndajë të mund mirë po mund të bashkumojmë për shemb ne si muslimanë mund të bashkumojmë sigurisht që kemi cik me organizata të ndryshme ndërkombëtare botërore pse mund të jeni të udhëhequr nga pjesëtarë të veve tjera për shemb mund të bashkë bashk, pjes, bashk veprojmë ta, jemi bashkë pjesëmarrës në aksionet të zakutura për shanpë luftimin e trafikimit të që në një zonë, për luftimin e drogës, për luftimin e dhunës familje, për gjitha këto. Mirë, po ne ne çu se participojmë këto aktivitete, participojmë me konceptin ton, participojmë me ngjyrimin ton, dallohemi ne. Ne të tjerët. Ne të tjerët. Dhe aty ku ky kë ky ngjyrimi joni nuk na pengon që të bashkëveprojmë të dinim maksimum bashkëveprimi. Po atje ku fillon të zbehet kjo ngjyrë, dhe moshteti i dukshëm, po tashmë duken ngjyrimi ndokut tjetër, të të ne këtu duhet t'i themi stop integrimit, ngasë ngjyrimi jon është më i shënjt dhe më i kërkuar dhe më obligativ po neve se çdo integrim me çfarëdo ambri që bëhet. Për pra iku mense si muslimanë, këtë e kupton drejt, mund të din se si të komunikon me të kaluar në ti, si të din se çka braktiset e çka nuk braktiset po si duhet të integrohet në ato çka kan të bëjmë të kaluaren e e ti. Jo thëmin dhe mund të ishte kjo pyetja e fundit hoxh në kohën që na ka mbetur, <coughs> Islami është zvendësim i ignorancës apo është më thënë origjinal dhe një alternativë? Kjo kot bëj shumë ato më herë që tham, nga se nuk duhet ta përsëri thash si në fillim. Nuk duhet ta kuptojmë për shemb të qëndron si musliman si zvendësim të jo nuk ështëëm zvendësim. Ne nuk i kemi dukë ndruar rroba. Te sha, ditë kanë bërë çështë të ngushta, tash po mzihet fryma. Po, po e vësh e pantullat pak më gjona. Mbetet pantolon apo po kjo është me dallim me çka është më të ka kaluara, po kjo është më e re. Për shembull. Ose për shembull të ndruim partitë, jo, tash hyra isla është tersërtjet. Islami nuk është zëvësim, nuk është alternativë, ju jo, islami është zgjidhje. Te ke probleme, kitë lasha dhe Këtë tentuar të zgjidhësht me alternativa. Këpërruar këtë, këpërruar këtë, këpërruar këtë. Apo? Gjitha këto alternatime i praktisë dhe e merë tash më zgjidhin, reale, që nuk është alternativ a zavensim. Që zavensim është në nëqmim. Sigur se shkon të këtë në bërnatore dhe ja përnenon reqetën farmaceutit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në islam nuk e kemi marrë si zëvendësim të ilaçeve të mherdshme. Pse? Sepse ilaçet e mherdshme nuk janë më efikase, kaskaduar afati. Në rregull, ne jemi bartë tash në një islam që ta jo kështu. Jo, ne jemi bartë në islam nga se jemi bindur se të gjitha opsionet tjera janë të pavlefshme. Të gjitha opsionet tjera janë të janë të karakterit, do të thotë që nuk ofrojnë zgjidhje. Përkundazi, shtojnë telashe, përlojn probleme. Andaj e kejmër islamin si zidje. Për asujet në islam nuk ka parlament ku votohet uh, për shambull uh, të përzidut e poplit votohet se apo e ndalojmë në alkohol, apo jo apo. Ose njerë të pinë alkoholin tash do të një zavensim se nuk mund në melonë. Nuk votohet kë që qështje. Për i nga mështë, si kam ledhë pari në Medines ka arvalaj, urni me ndalua alkohol, të nuk e di që qëja bojmë, apo votohet. Kjo, kjo është se me e nga vë atana, dhe Se thehuse Islame është alternativ, është gabim, gatë se është keq kuptim edhe natyrën e Islamit, po është në vlerësimin e tij. Islami nuk e zëvendëson kërkon heq. Islami ka pozitën e vet të pazavënsuhshme. Islami ka pozitën e vet dhe rolin e tij të pazavënsuhshëm, të panashkalushëm. Ne mund bëjmë me, me, me ne bëjmë të bëjmë eksperimente me me sisteme tjera. Ne mund të bëjmë eksperimente me alternativa tjera. Mirëpo mënyra kur të gjitha pushojnë të funksionuari, i kthehemi origjinës. Kjo është baza. Kjo është baza. Për shambull, ajo që është poza. Për shembull, ajo ç'është një ursi tesh origjinale, e nuk e zëvendëson të tjerat e zëvendëson atë. E kur të kur bindemi se malli i lirë nuk po nuk bën, nuk zgjatshëm, braktisim mallin e lirë nga 1 euro, 2 euro, se blem pantollat të bukura të mira origjinal. Ky origjinal nuk ka zëvendësuar të kaluarin, jo, por ne me i mëdihsuar dhe i kemi kthyer atë ku duhet. Kjo është kjo është çështja. Pa islam nuk ka zëvendëson as demokracin, as komunizmin, as nuk zëvendëson islamin të gjithë të ato jenë me një anë, e kanë shtegu në tjune. Islam i mbetë një ngritur, i lartë, i pazavenzushëm, nga se ajo është originali, është ajo që është kompatibil, tërsisht me natyren dhe kërkeset e një njëtë. Allah shpëleftë, hëzë, nësë Allahon keshëm i dobishëm në gjithëm minuta që trajtuam, mosërzitetin që ka njërëzë zotë në fenë e zotët. Allah në nërëftë. Allah shpëleftë, tjë Të nëruar vezër, në fund të emisionit tonë rrugat dhe të laut, i themi që dukemi shumë kudes në marrën e gjyrave islame me serizitet, se seriziteti është qëllësi edhe burimi kryesor i suksesit në këtë fe, që suksesi pasaj në botën tonë që jetojmë dhe në botën tjetër. Takojmë i në emisionin tonë të radhës, i adhën tjetër, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t